Boas tardes, señoras e señores Aqui desde Radio Samboy Desde 89.4 de FM Seixan vostedes benvidos a este programa Que serán dos suriñas sin lingua galega aquí en Galegos Novais De Radio Samboy eh, Vamos, pois, pues, saludar o equipo Alán das vías de son temos a Fernando Gracias, Fernando Por estares aí connosco Eh, como non, e eh, comeu carón como cada xoves Xulio Couchil, moi boas tarde Xulio Boa tardes, queridos xoentes, benvidos a este programa Galegos sí. no vais. E este que nos fala, pois pues, Armando Fernández E vamos, pois, pues, como Estamos cociñando, dixéramos dun, dun xeito así un pouco deso Pois pues, estamos tamén cociñando un pouquinho Que mellor que poder... Hmm, pois con un pouquiño de música non para dubiar todo isto. Claro, claro. Vamos, que diz claro. Fernando, xa nos ten preparado. Uh -huh. Pois Fernando, dale o play. Vamos a vámonos eh, nós outros chegamos a Galicia, eh? co pensamento seguinte chegamos, eh? <risas> Salimos, entramos e tín, tín. Pero vamos irnos alí a a, a Ribeira Sacra e vamos a falar cunha señora que é Lucía Blanco da casa do Veiga, a, que é un aloxamento rural. Que después seguiremos falando también de esas cepas que están pues, a recuperar. Cepas de viño, que se ve que son cepas antigas, y eh, también pues contan con una pequeñita adegra. Eh, vamos a ellas, buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes. ¿Qué muy tal? Buenas. Por ahí, por la Ribeira Sacra. Muy buenas tardes, muy bien vida. Eh, gracias por atendernos. Igualmente, gracias. <risa> bueno. Arramando, falanos dun, dun aloxamento rural e importante Non O feito de que vos teñades esa casa do Veiga Que tamén é a Dega e o restaurante aloxamento Fálanos un chisquiño desa de, de, casa De cando foi a súa um, edificación Ou polo menos a posta en marcha E como van as demandas para poder ir a aloxarse aí Na, na Ribeira Saca Pois esta casa abrimola ahora en Semana Santa Mm. Mm -hmm. e inaugurámola o día de San José o día do pai é mm. eh, eh. bueno, é unha casa que era dos meus antepasados que estaba abandonada bueno, abandonada relativamente non vivía nadie nela desde facía 30 anos Carai, claro, e, e bueno, decidí reformarla e, e poñela funcionaba mm -hmm. tuvo moito auge ahora en Semana Santa e mm -hmm. E, bueno, ahora están, sí, a xente reservando máis ben hacia fines de semana e tal, uh -huh. pero, pero bueno, a perspectiva é boa, a ver. Que, ademais, ten un, a posibilidad de os que se aleixen aí visitar a, a Dega, que, que, sí. que tendes aí con un viño mencía ou viño da zona, non? Sí, sí. Ten... É unha bodega artesanal, uh -huh. e de toda a vida de meus pais de meus avós sempre se fixo viño na miña casa uh -huh. e bueno manteño un pouco a tradición uh -huh. viño eu mencionaba viño mencía pero tamén viño um, godello non? si sí. sí, temos godello temos, temos viño envexecido en barrica uh -huh. temos un pouquinho así seis variedades tres de tinto e tres de branco. ah, moi ben estupendo Carai. porque xa dicen, dicen que cando proban o voso viño que é como se foran da familia casi <risa> está ben, está ben sí. Importantísimo eso, eh, Hombre, e tanto que sí uh -huh. Ademais, eh, xa me teño en contado que é eh, un viño de moi boa calidade eh, Como casi todo o que se cría aí por esa zona da Ribeira Sacra O que pasa é que non sei se a vosa adega eh, a E os viñedos son heroicos, dixéramos Bueno, hai un pouquiño de todo Aquí a maioría son viñedos heroicos <risa> Aínos un pouquiño máis cómodos. Sí. Eh, có aínos moi incómodos. Pero si veáis de todo. Sí, bueno, claro. Uh -huh. ¿Y, ese, y ese viño le bobo o selo? Sí, sí. Uh -huh. Viño do Veiga, se chama. ¿Eh? Viño ah. do Veiga, moi ben. Claro, o claro, <risa> nome no propio da, da, do alaxamento. <risa> no? sí, sí. Claro, e camiña casa de toda a vida é a casa do Veiga. A, a casa do, do Veiga, moi ben. Está aí que... Teñamos a Dega do Veiga, Mesón do Veiga e Casa do Veiga Claro. Perfecto, unha cousa importantísima para que toda a xente coñeza. Por certo, podemoslle facilitar o, o enderezo aos nosos ointes, non? Sí. Como non On, Onde está desituado logo, entón, Lu, Lucia? Estamos situados en, no, a ver, o povo dormida sí. pero pertenece á parroquia de Belesar sí. en plena Rivira Sacra En Enchantada Encantada Lugo. Sí, sí, Estou vendo aquí unha unha web que se titula casa de veiga.com, Bodega Ribeira Sacra. A verdade é que é unha casa grandísima por sí. po, cada e que que además ten destanda de viños, non? Sí, sí. Viño e produto está no, Da... Todo no? eh, os prezos dos pratos entran coas vistas que tedes aí tan bonitas, e tan, tan que, fermosas? Ou hai que pagar a parte? Non, non, non, nada. Eso entra no prezo. Mire, nada máis. A paisaxe non se cobra, non? No. <risa> a paisaxe xa está xa Deus non a veo É <risa> In, incluída no, no aloxamento Sí, señor, está, está sí, bien, sí, señor. Sí. Bueno, preciosa A verdade, polo menos a, a páxina que eu estou vendo aquí a tienda que tende ser fantástica Ademais, como diste, varietal varietal en botella varietal sí. de, de, carai, mencía de, de veiga barrica alga, algarabán non? Sí E ese, uh -huh. ese barrica al garabán Ten unha un, un cousa especial Ou por que ese nome? Bueno, pois pues, é eh, un homenaxe a un amigo Que xa non está con nós uh -huh. Vaya, vaya, vaya. El, eh, vamos a ver, era Bueno, amigo de toda a vida da casa uh -huh. eh, tiña unha viña que nos gustaba moito Sobre todo o meu home uh -huh. Entón, el e eh, Cando encerrou, dixo Tanto Esta viña eh, chamade a Odoveiga, que si a queren, o primeiro preles, capa nadie. Ah, que nos fomos a falar con él. O lunes, uh -huh. eh, o el, o Luns, e o Xobes, falleceu. Ele, que non, la vendeu el, senón que non la venderon as fillas e a muller. Ah. Carai, que... E no seu honor, porque esa viña sempre fora da casa do Garabán, pois, pues, uh -huh. pediñes permiso, eh, sí, sí. eleva o nome da casa. Muy ¿queren? ben, estupendo. Bueno, pues además estádes nun sitio espectacular aí, está en Ermida, en Ermida, Bueno, que por certo hai que dicirlles osuintes que volvéramos a repetir a casa do veiga.com poden atender poden atender pois solicitar reservas e ao mesmo tempo buscar que que que que cantidad de tempo hai que ter para poder reservar porque algunhas persoas non pode que non poden atopar sitio en calquera época do ano non eh, Bueno, de momento sin problema acabamos de, de arrancar entón de momento sin problema. Sí, sí. cuántas habitacións ou cuántos cuartos teñen para poder alugar? Temos dous apartamentos e seis habitacións Ah, ah pues, sí, mira O sea que a familia pode ser a bondosa que poden chegar Poden chegar todos aí Temos un teléfono sí. que, que lle tenemos que ás as, as persoas Re, eh, 657 805 731 Verdad? Sí. E eh, despois, para poder reservar eh, Reservas Sí, perfecto Vale, pois, pues, ou seja, que eh, as persoas que queiran a chegarse aí, aí na festa do do, do traballador, seguro que <risas> que poden... Que poden facer, sí, señor Ademais gustar a verdade que as vistas que teñen aquí son enormes, hai unha que per, per, <risas> parece... Ademais, hai para gustar cacera que prato que sei esto dos que estamos a ver agora <risas> Ah, sí. Da gusto E problema, cando do... queiran Cando queiran todos os, os catalanes Os que non no sé si seixan catalanes tamén se poden achegar En mesón do veía bueno. Que en Barcelona hai moito galego Eso, Por, por exemplo Os que están a falar con vostedes Que queríamos decir Que os nosos entes Que platos especiais ou que pratos poden recomendar vostedes Para que os que se acheguen aí o mesón A ver, eu nesta casa recomendo un butido, porque eh. os porcos son criados por nós, uh -huh. están fora nunha carballeira, oh, teñen normalmente sobre dous anos, uh -huh. e, e logo nos facemos un butido como facían meus, de, de toda a vida, que é que leva sí. bo, boa carne, Quer decir que é o dito dos pimentón, pic, eh, dulce, un pouquiño picante, uh -huh. sal e perexil, ah, a Non lle van outra cousa. Si, sí, sí. si, a cousa fumo, claro. Ya fumalos aí no, na, na lareira, non? No, Ou un sitio da fumadara. Moi E, sí. e despois, outra cousa que tamén poden a, degustar algúns patos principais que seguro que eh, moita xente lle xe pedirá agora nas semanas antes, creo que o bacallau, pero noutras noutros sitios o choletón de vaca, o yo churrasco, por exemplo, sí. non? si, sí, sí, aparte yo, O capón da casa. E o ah. capón da casa, Carai. o pulpo asado tamén. A brasa, si, sí, a pau sí. a prancha, mellordito. Mellordito, eso, a prancha, pois pues, tamén é eh, tamén se fai moito. A min por certo encántame. Gracias. A mí me encanta de, de verdade que temos que mm, A ver se si, si esta pandemia nos desaparece xa de unha vez eh, Podemos desplazarnos entonces a chegarnos aí para poder no, Non somente disfrutar do, do xantar Sino tamén desas vistas panorámicas uh -huh. Que teñen aí Por certo, dá unha envixa, unha envixa de, enorme Por, a, Aí teñen un, un Comedor grandísimo, non? Sí, sí, sí E además unha terraza aí, tá agordador Sí Sí, temos un capacidad para 90 persoas uh -huh. Pero ahora na casa Fixemos un comedor No que era a bodega antigua uh -huh. Que nos quíñamos Fixemos un comedor que nos collen sobre 50 Jolín pues... decir, Que teño máis capacidad Ca xente Que veña moita gente Que capacidade hai Capacidade hai que non Son solamente as seis habitacións Sino que tamén poden facer Grandes eventos aí Xuntanzas de persoas de amigos sí. e de, de, de, de, de pescadores Ou de cazadores tamén non? Sí, sí, sí, sí, o que queiran Unha cousa que tamén O feito de que inauguraran Aí pouquiño no Día do Pai Pois eso representa que é un Noviño, non? O sea, sí. que a estrenar A persona que chega aí Sí, claro, claro. Hai uh -huh. habitacións que só les usaron unha vez ou dúas. Sí, poli. Que precioso. Bueno, e, e, e, e despois teñen certas recomendacións para poder pasear por aí, algún senderismo, algún, algún sendeiro, algunhas cousas que, que a xente pode de, disfrutar delas por aí, non? Sí, temos varias rutas de senderismo, eh, a ruta dos viñedos... Uh -huh. Hai, hai catro ou cinco rutas por aquí ahora mismo non se me ven uh, o nome sí, sí, sí, a cabeza sí. de, de outras máis pero, pero sí que hai si, e ademés falábamos do aloxamento que son habitacións con vistas é decir que todas o edificio de pedra que vexe aquí, ¿no? Alme, sí. es, arranxado ¿no? si, sí, é unha casa que estou investigando Que, que non sabría decirles ahora mismo de que ano é eh? restaurada uh -huh. sí, sí, sí. Meto... Pero, pero bueno pode que ao, temos unha capilla aquí no povo uh -huh. e o retable do 1729 pois entón entonces... entón esta casa é Podía... ponto que ande por esas fechas claro, hai 1700 si, si, si Bueno, eh. Eh, porque tamén podes falando así de visitas, aparte dos, dos senderos e todo, tamén podes en visitas guiadas aí, por a pola adega e todo por aí, non? Sí, sí. Uh -huh. Porque xa hubo colexios ou colexios ou grupos que se interesaran en facer, facer visita. Sí, claro, temos grupos de veces, quero decir, A ver, co tema da pandemia Casi non houbo sí, sí. Pero antes da pandemia había E eh, agora están empezando a, a volver Ah, uh -huh. bueno Aí atrás estuve un grupo de sordomudos Carai. De Ferrol Terra De Ferrol Terra Comida, sí esa, de esa viñe... bodega, comidas, uh -huh. Cata de viños <risas> Mira Pero sí. un menú aí na casa Por cuántos quantos saís máis ou menos? Pues teño menos desde 15 hasta bueno. en adiante. Sí, desde de 15 adiante? en adiante. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues eh, eh, de verdad es que paga pena entonces saludarvos eh, achegarse. y achegarse. Pues, ¿Tenéis que preguntar por alguien especial para poder achegarse? Bueno, si preguntan por, por Lucía o falan con Lucía, mejor que... ¿Eh? <risa> Exactamente. teñen o contacto así directo. L L se teña algunha dúvida non teña máis que preguntar. Lucía que Blanco. Blanco. Blanco. Lucía Blanco. Da, do Domeso, do ou bueno, da casa do veiga máis que nada, non? Sí, sí. bueno, pois pues, sí. que, que por certo que, que nos atende eh, extraordinariamente, que agradecemos muitísimo que fale conosco. Que, que que curiosidades pode, non sei, facilitar aos nosos entes para que se acheguen aí. Pois o nos entorno, as nosas vistas, uh -huh. o, no, o, vi, o viño da Ribera Sacra en Xeral, uh -huh. eh, non sei que máis decirle. Sí, sí. Lógico, sí, sí, sí. Yo... Visitando a Ribera Sacra, visitando xa as adegas, e sí. o restaurante. Y a gastronomía. O... A, gastronomía a gastronomía, claro, a gastronomía, gastronomía tamén. Sí, sí, sí. Caseira, eh, eh, probar os embutidos que fan eles, non? Sí. sí. E os son... nosos postres. Ah, postres. sobre todo a tarta da adega Ah, sí, señor, sí, que está Unha receta de miña aboa oh, Carai oh. Que mm, mm. Non ten queixo, non? No é apta para celíacos Leva frutos secos Azúcar e ovos, é o único e... que leva a tarta Ah, oh, moi ben cesarlle muitísimos éxitos y Luc sí. Lucía de verdad de que Igualmente. para no ser un placer yo a honra postervos aquí pero bueno pues como primicia para todos losites sí. en cataluña que deben de, de a sacra podemos recibir noticias interesantísimas para de, degustar no son no so a, a gastronomía sino también a paisajes que estamos viendo aquí en ese, en, en esta página extraordinaria sí. que tenían ahí de verdad que hombre cuando, me... Cando... merece a pena ir visitar por aí cando teñamos ocasión de poder desplazarnos pois intentaremos achegarnos chegarnos aunque sea para, non somente para saudálos, sino tamén para degustar algunha das cousas que vostedes fan aí como, oh, perdón? que digo que cando podamos desplazarnos, xa parece que a, a pandemia vai desaparecendo un chisco, pois pues, intentaremos a chegarnos a Galicia e, e bueno pois pues, a Riviera Sacra unha das visitas terá que ser a Casa do Veiga De acordo, o, cando que irán. Vale, eh, saudámosla directamente eh, agradecemos moi amablemente a súa atención. Moitas gracias, igualmente. Venga. Pois unha aperta moi forte Lucía, eh, Lucía e entón pois eh, como xa temos o contacto, ao mellor algún outra vez, vol, vol, voltaremos a molestála un pouquiño Vale. Sin problema, que ando que irán, ¿vale? De acuerdo. Una aperta muy grande. Graciñas. Hasta, Grasiñas, Hasta viño.